Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Protekli vikend bili smo na Međunarodnoj konferenciji o evropskim kulturnim politikama Exit Europe – Nove geografije kulture – koja se održavala u Zagrebačkom društvenom centru Kino Mosor. Tom prilikom razgovarali smo s Katarinom Pavić, koordinatoricom mreže udruga Klapčer, koja nam je predstavila ciljeve aktivnosti goste konferencije. Uz Katarinu u razgovoru je sudiloo Marino Jurcan, voditelj na Hrvatskom radiju Pula i predsjednik udruge Metamedi. Predstavit ćemo konferenciju Exit Europe koja se ove godine odvija od 12. do 15. 11. u Zagrebu u društvenom centru mostor. Možete sad predstaviti samu konferenciju o čemu se uopće tu radi zajedno. Exit Europe je velika međunarodna konferencija koju su organizirale tri mreže. Mreža Klapćor, nacionalna mreža organizacija nezavisne kulture iz Hrvatske i njezina regionalna inicijativa. Zagrebačka lokalna mreža Saveza Centar za nezavisnu kulturu i mlade i Europska zagovaračka mreža Culture Action in Europe. Konferencija se najprije bavi kulturnim politikama na razini regije i Europe, ali kroz više aspekata. Znači, bavi se kulturnim policijem iz rakursa nezavisne kulturne scene, to je ono ko i što mi jesmo. Međutim, sve te fenomene osuće se na njih i šireg aspekta kulturološkog, sociološkog i na kraju krajeva političkog i ekonomskog. Samoj konferenciji su prethodila dva predkonferencijka događaja u Skopiju i Sarajevu koji su se događali tijekom 10 mjeseca. Ono što je zanimljivo, da konferencija nije na neki način tipična akademska konferencija na kojoj se izmenjuju govornici, nego obuhvaća niz formata zanimljivih panela, okrugih stolova, predavanja i razgovora. Od razina političara do kulturnih radnika pa do samih umjetnika, na jedan kreativan način se promišljaju kulturne politike unutar regije naše, unutar Europe. vi znate da je Hrvatska narodna praga ulaska u Europsku uniju da politike Europske unije presjecaje u našu regiju, da je to zapravo za nas istovremeno na neki način izazov, ali i velika prilika i za sektor, i za samu kulturu i kulturnu produkciju. Tako da mislim da ono što je potrebno istaknuti da se u ova četiri dana tu izmijenilo ne samo veliki broj sudionika na raspravama, nego i veliki broj publike što je atipično za ovakve tipove događaja. A ono što još čini ovu konferenciju posebno je i činjenica da ona ima svoj radni praktični dio gdje će Organizacije nezavisne kulture iz regije zajednički pokušati doći do preporuka koje će se uputiti i na Brisel i nacionalnim vladama, a onda posljedično naravno i lokalnim razinama vlasti, odnosno onima koji odlučuju o kulturi na lokalnim razinama, kako treba raditi politike kulturne u ovoj regiji i na koji način poboljšati položaj sektora i općenito na koji način obogatiti kulturnu produkciju, ali ne samo kulture, jer ovdje se kultura ne razmatra isključivo u onim aspektima gdje se ona dotiče umjetnosti ili same produkcije, već u onom najšljenjem smislu kulture gdje ona ima utjecaj na naš život, gdje je ona živa kultura, kultura običnih ljudi na ulici. Znači od pitanja identiteta nacionalnih do pitanja identiteta nas kao individua i raznih takvih stvari. she yeah. yeah. knew Primijetio sam da ste samoj organizaciji cijele konferencije se okrenuli na način festivalski, dakle imate neke glavne aktere, glavne, kako bi se to reklo, izvođače. Na koji način ste opće odabrali gost ili možemo neke izabrati? Mi smo, inače kao tim koji je osmislio ovu konferenciju, a to su ljudi iz Klapćura, najviše iz Zagrebačke inicijative, uz veliku pomoć naših partnera iz Brisela, Culture Action Europe, željeli smo stvarno imati participaciju i organizacija iz regije, i raznih stručnjaka za, za kulturne politike i raznih drugih stručnjaka u onu društvenom polju. Međutim, bez publike nema ništa. Mi se želimo postaviti kao akteri u javnom prostoru i želimo komunicirati sa onima koji kulturu konzumiraju, a u krajnjoj liniji mi vjerujemo i da je stvaraju, a to su ljudi. Znači, nismo bili uopće zainteresirani raditi akademsku vrst konferencije koja ne zanima običnu javnost, gdje se razglabaju teme koje na, u krajnjoj liniji ispadaju kao da nisu nikome relevantne. Koncipirano je tako prvo na, na tri nivoa. Prvo, paneli to je strasprove koje, koje su sektorske, znači bave se položajem sektora u regiji, položajem sektora nezavisne kulture s obzirom na druge sektore, recimo u okviru civilnog društva, pa onda evropske politike koje se sad kreiraju u kulturi i naravno jako bitni, bitna pitanja ulaska regije u EU. Znači to je jedna razina koja je ovako jako tehnička, to su, to je, to su ta jedna vrsta panela. Drugi su širi, teoretski paneli koji ova pitanja razmatraju uh, iz aspekta politike, kulture, sociologije, kulturalne antropologije i takvi, takvi stvari. I naravno, ve, pripremili smo i večernja predavanja, tri večeri. Prvu večer smo imali iznimno posjećeno predavanje Dubravke Ugrešić, e, naše poznate i priznate spisateljice u egzilu. Drugu večer predavao je psiholog, na njemački Mark Kessidis. On se bavi najviše pitanjima kulturnih identiteta, migracija i kulture u pokredu. A večeras, znači danas je subota, 14. studenog, u razgovoru sam Mimom Simić, našom poznatom filmskom kritičarkom i autoricom, književnicom, razgovara isto tako poznati filmski režiser Srbije, Želimir Življni, koji u svojim filmovima isto tematizira razne zanimljive teme od odbaćenosti, migracija i različitih vrsta kulturnih i raznih drugih identiteta. Prekli ste da ćete neke zaključke sa ove konferencije obličiti kao u jedno pismo ili jedan dokumenti da ćete ga proslijediti i na Brisel, dakle, i prema Europskoj uniji, ali i prema lokalnim centrima, lokalnim što se tiče regije i još niže. Pa što očekujete kako će prihvatiti, hoće li opće prihvatiti taj dokument koji ćete proslijediti. E, ja sam već ranije e, pripomenula da smo imali dva pretkonferencijska događa u Skopiju i Sarajevu. Tamo smo isto sa lokalnim scenama u Bosni i Hercegovini, to jest u Makedoniji, razmatrali i ova pitanja usko položaja e, nezavisne kulture unutar kulturnog polja i cijeloga društva s kojim e, zapravo nezavisna kulturna scena korespondira. Tako da smo već od tamo dobili neke smjernice za preporuke. Ono što mi želimo je ne samo isproducijiti Komar papira koji ćemo mi negdje slati. Mi želimo reći da nas se to tiče i da mi žel, želimo sudjelovati u kreiranju tih politika. Znači uh, ono što je bitno sada da se, da se kreiraju kulturne politike u Europi kao takve, a ispramo ove naše regije koja lagano, odnosno ovisi kako koja zemlja, pristupa Europskoj uniji. Tako da ono što je najbitnije, ja vam ne mogu uh, garantirati neki ishod toga. Naravno da ćemo se mi potruditi i otići u Brisel i razgovarati sa nadležnim ljudima, a imali li mi ovdje predstavnike komisije što je jako bitno mi svakako želimo želimo tim političkim preporukama jasno naznačiti da ne želimo da nas se tretira kao objekt nego kao subjekt ukrajiranju tih politika Zar nisu to smjernice Europske unije da same članice participiraju aktivno a ne samo da čekaju ili da se žale na neke svoje probleme od financijskih pa dalje, nego da sami se uključe u aktivno rješavanje. Pa na neki način i jesu i nisu. Dakle, kad se dotičemo pitanja kulturne politike u Europi, za sada je na snazi još uvijek, a vjerojatno će još dugo, dugo ostati na čelo supsidijarnosti, a ja ne bi sad u to ulazila, ali to znači da nacionalne države su te koje imaju odručje kompetencije na, nad kulturnom politikom. To znači da nikad neće postaviti jedna jedinstvena evropska kulturna politika. Međutim, veliki pomak se dogodio 2007. kreiranjem jedinstvenog dokumenta koji se zove Evropska agenda u kulturi, gdje se Evropska unija na neki način kao e, politička organizacija uključila u sukreiranje evropskih kulturnih politika, ne samo, znači e, nisu samo više članice, te koje su odgovorili, nego i sama Unija kao organizacija. Ovo što se sada pitao što se tiče toga da li Unija želi tako participaciju članica i da i ne. Ono što je za nas obisno, mi govorimo s pozicije prvo civilnog društva, a onda nezavisnog kulturnog sektora unutar civilnog društva. I ono što je dobro što nam Europska agenda za kulturu kao dokument to omogućava. Ona je eksplicitno Uh, u njoj se spominje suradnja sa civilnim društvom. Tako da mislim da je ovo za nas velika prilika i da su nam na neki način otvorena vrata, da ako ništa uh, mislim ako ništa, ne želim sad zvuči, zvučati kao da se ne trudimo kao da nećemo uspjeti, ali uh, znamo kakve su to strukture u Briselu, da su one daleke od uh, običnih ljudi ono što je bitno je da se naš glas čuje, kao ljudi koji dolazimo iz ovih područja Znači, ali imaju se, svoje sustave od lobiranja do, naravno, do, do uključivanja u cijeli rad. Naravno, naravno. I to je nešto što mi to tek sad otkrivamo, ali evo imali smo jako dobre kritike od naših partnera iz različitih zemalja, Europske unije, da jako dobro razumijemo te procese. Recimo meni se čini da uopće ne razumijem Ali evo ljudi su mi rekli Da zapravo mi to jako dobro razumijem Da smo u stanju i kritički promišljati Tako dakle, da ja mislim da smo U, u nekakvom zapravo jako dobrom položaju Svama tisih procesa Koji su zapravo jako kompleksni Može li reći nešto o stanju nezavisne kulture i organizacija koje se bave nezavisnom kulturom u Europi i u Hrvatskoj? Kako se na to gleda u Europskoj Uniji, a kako se na to gleda u Hrvatskoj? U Hrvatskoj i u regiji puno je jasnija pozicija nezavisnog kulturnog sektora s obzirom na kulturne institucije. To u Europskoj Uniji ne postoji tako jasna razdjelnica s obzirom na financiranje programiranje. Ono zašto je jasno, zašto smo mi, ne, zašto smo mi nezavisni kulturni sektor? E, kod njih se mnoge čak i javne institucije ne financiraju iz državnih sredstava onako direktno kako se to događa kod nas recimo sa nacionalnim kazališnim kućama ili nacionalnim muzejima ili, ili kako već. Ili sa gradskim, isto tako. Da, isto tako, nije uopće bitno. Znači tamo su recimo privatne inicijative ili sasvim neprofitne koje se financiraju iz fondacija puno uobičajenije nego kod nas ali na isti način se financiraju i neke nacionalne kuće, tj. imaju puno manji udio, puno manji udio uh, u svom budžetu iz tih para koje dolaze baš iz centralnih, iz centralnih budžeta, nije opće bitno nacionalnih gradski. Tako da oni funkcioniraju u jednu ruku na bitno drugačiji način nego mi za sad, ali problemi su isti. Problemi su isti sa sa načinom razvijanja nove publike, privlačenjem novih mladih ljudi u sektor. Problemi su isti što se tiče opet i financiranja. Mi uvijek mislimo da oni tamo, ne znam, leže na, na velikim količinama novca. To nije istina kultura. Uvijek negdje je zadnja, zadnja rupa nekome nasirali, pogotovo sad u vremenima krize kad se treba misliti kako će ljudi živjeti danas do sutra, tako da onda ova pitanja postanu puno manje relevantna. Ono što mi mislimo, a to se i naše kolega Europsko Unije, da kultura nije stvar uh, luksuza, niti uh, slobodnog vremena, koliko svakodnevnog života i da mora biti dostupna svakome. I to je ono što uh, opet što je jednako uh, što nas čini istim u, u sektoru, znači uh, ono što nam je inherentno i isto. Kako glas na to kako će se razvijati financiranje u budućnosti u Hrvatskoj. Sada rekli smo da i znamo da postoje institucije institucionalizirano financiranje od kazališnih kuća, knjižnica, muzeja i sl. U Europi dakle, situacija drugačija. Hoće li ulaskom Hrvatske u EU doći ovdje do tih nekih promjena? vjerojatno hoće sa vremenom, ali moramo znati kakvi su, kakav je naš kulturni sistem, da on nije doživio nikakvu reformu u zadnjih 20 godina i da su državne i gradske kulturne institucije iste i isto ustrojene onako kako su bile početkom 80-ih ili čak još prije u povijest, one su svoje zadnje reforme doživljale 70 godina. Tako da ti procesi kod nas idu jako, jako sporo i potreban je i naš angažman civilni od taj koji dolazi od dozdo da se angažiramo po tom pitanju da ukazujemo e, institucijama da se na neki način trebaju, trebaju mijenjati i na, na kompetentni način odgovarati pitanjima e, publike to je ono što je najbitnije za nas kao kulturne radnike, publika ja i sad abstrahiram publiku, ali to su, to su ljudi ljudi kad konzumiraju kulturu ona ne samo da obogačuje njihov život nego im otvara perspektive e, jednostavno širim pogled na svijet i dajem nešto drugo što ne mogu, ne mogu bez toga imati. Tako da ono što mislim da, da mislim da će se stvari mijenjati sa vremenom. Recimo u Zagrebu imamo jako dobar primjer institucije koja je hibridna, koja je na neki način istovremeno ustrojena od gradske vlasti i organizacija civilnog društva. Ali mi svakako želimo potaknuti na stvaranje više takvih, ne institucija nužno, nego više hibridnih tipova u, u, u ne samo u kulturi, nego uopće u institucionalnom razmišljanju. Iako naš sektor mora apsolutno biti zbog svoje kreativnosti predvodnik e, u takvom opće razmišljanju o, o modelima, o institucionalnim modelima, o načinima angažiranja i ljudi koji su u politici koji donose odluke pa da one najniže razine ljudi koji dolaze na naše događaje koji konzumiraju naše koncerte naše izložbe i takve stvari Pitanje koliko su rukovodeći u institucijama opće informirani koliko imaju znanja dakle, za ovaj novi ili kako bi rekli europski način menadžeriranja i financiranja i opće organiziranja financija svojih institucija Mogu odgovoriti na to pitanje. Mislim, u Hrvatskoj se sve svodi na, uh, ajmo reći, individualnu političku volju ili nedostatak iste. Znači, i u takvim glomaznim administracijama kao što je Ministarstvo kulture, ili gradski uredi za kulturu, obrazovanje, sve se svodi na pojedinca. Neki su manje ili više informirani, neki su manje ili više zainteresirani, tako da apsolutno ne postoji nekakva struktura na kojoj se možeš osloniti kao organizacija i do u krajnjoj lini se do, dobro i zna. Čak i na pitanju ovih znakših e, zagrebačke inicijative koja je godinama pokušavala sa ući u partnerstvo sa gradskom vlašću oko osnivanja centra za nezavisnu kulturu i mlade. Oni godinama nisu razumjeli model koji se predlaže sa upravljanjem centrom. A onda su ga odjednom razumijeli. Šta je se tu dogodilo? Promijenili su se neke osobe ili nisu su ove postojeće osobe educirane? Ne, nisu se educirane godio se pritisak sa druge strane. Nostalno radi se o tome da ti kad guraš jednu stvar ona se nikad ne pomakne u tom smjeru gdje je ti guraš, nego se pomakne negdje drugdje. Tako da mi smo radili pritiske koje se nisu ticale izvaredno uh, samo nezavisnog kulturnog sektora nego jako širokog pitanja društva upravljanja gradom načina na koji je našo društvo korumpirano i takve stvari pa se do onda iz toga kao posljedica dogodilo da su oni odjednom razumijeli na koji način predlažemo upravljanje kulturnim institucijama ne svima nego konkretno ovom jednom Jo grupa fali job party job party Boć zamijeniti njut tak ne oblizuje Idemo u nodu je trend Tiskog runza, funk i čobane Čobane Idemo u nodu je trend Tjela mi tretak ne oblizuje Idemo u nodu je trend Trem, trem, trem Tiskog runza, funk Je, je, se... Između ostalog, bavi promocijom programa Nezavisne kulture i u Hrvatskoj, a evo, čuli smo i u cijeloj regiji. Pa je li se promijenilo nešto od kad je klapčer osnovan? Koje su te promjene ovako sada vidljeni? Pa promjene su velike. Stvari su se promijenile. Scena je narasla, razvila je svoje kapacitete. Razvila je i na neki način i publiku, pogotovo u urbanim središtima, diljem Hrvatske. Na neki način klapčer je iznimno puno napravio u decentralizaciji kulturne produkcije kao takve i mislim da je omogućio sceni da se kapacitira u smislu ne samo razmjene programa jer to je ono bazično čime se bavimo nego da se stvarno upoznamo jako dobro i da imamo tu bazičnu stvar koja čini mrežu a to mnoge mreže nemaju čak ni one europske a to je solidarnost jer mi stvarno na neki način jesmo mreža a mreže čine opet ljudi i e, na taj način smo mi drugačiji postoje razne druge mreže koje su čisto reprezentativne i onda ti platiš tu članarinu i dobiješ papir da si član neke mreže. A Klapčar funkcionira baš na toj razmjeni programa, a ne samo razmjeni programa, nego razmjeni specifičnog znanja, pomoći i u krajnjoj liniji stvarno ono bezrezervnoj bez podršci ljudi kad znaje se da je scena iza tebe. Ja mislim da e, su, velike su promjene najviše u tome što je na neki način e, naj, najveća promjena je došla u načinu kako se razmišlja o stvarima. Prije deset godina ljudi su samo parcijalno razmenjivali neki sadržaj svojima ili sonima. Jednostavno mislim da je klapčer omogućio da se stvari mogu sagledati iz više, višeg rakursa Mislim i same naše aktivnosti kao mreže koje su se sad raširile na područje regije govore u, u prilog tome. Što, što jedna, jedan ovakav tip, tip platforme može uopće učiniti za, za sektor kao što je nezavisna kultura? Zanima me da li ti dijeliš moje mišljenje da nekako možda veći interes udruga van Hrvatske za ovaj događaj i za ove procese nego u Hrvatskoj. S obzirom na, na prisutne... U neku ruku da, ali to je dosta simptomatično. Mi najviše sudionika prijavljenih iz regije imamo i Slovenije i iz Makedonije. Znači, kad se gleda za nas je regija ono što je evropljani zovu Western Balkans, ali plus Slovenija minus Albanija. Zato što oni gledaju Western Balkans kao taj paket bez Slovenije koji je već u Uniji, a sa Albanijom. Znači, mi radimo... Uh, isključivo na području više države. I to ne iz nekih pobuda ne znam, jugo nostalgije, nego je to naše prirodno područje, kulturne kolaboracije, razmjene. Ja ne mogu suditi nekog što nema interes za ovo. Uh, mi smo, naravno, pokušali animirati uh, i naše ljude i članice Klapčara da, da se priključu u većem broju ovoj konferenciji. Međutim, jako je kompleksna stvar uh, Europska unija. Ona se za male organizacije koje dijeluju u lokalnim sredinama čini kao apsolutno daleka i abstraktna stvar koja neće imati nikakav utjecaj na, na njihove konkretne aktivnosti. I to se možda sad iz ove pozicije i čini tako da neće. Na kraju ju hoće. Međutim, ja bi to obrnula na drugu priču pa bi rekla da je jako zanimljivo što smo dobili uh, najviše sudionika iz uh, najzapadnije i na neki način najistočnije bivše Jugoslavenske republike. Ona pokazuje da je op opet to jedan prostor integriteta ne u smislu političkoga jer ne želim da me se krivo interpretira, nego da postoji interes koji je premrežen znači, od Alpa dosad se dole tamo do područja Vardara, da je ovo stvarno bitno jedno pitanje za nas. I mislim da će sa vremenom, s obzirom da ćemo se mi kao klapči kao regionalna inicijativa još i više baviti o ovim pitanjima, da ćemo se vremenom animirati i više lokalnih hlapč članica. Temoj. Nas rodno moi sibroi. Nas zhizn ya siboi. Vemya ne mesto moi. Permanentno nets moi. Nas rodno moi sibroi. Nas zhizn ya siboi. Vemya ne OK Apsolutno moj si broj, broj. Apsolutno ja, ja sam tvoj Specijalan mi smo spoj Permanentno biću tvoj moi, si broj Apsolutno ja sam tvoj Genijalan mi smo si broj Apsolutno ja sam tvoj, specijalno smo apsolutno se broj, apsolutno ja Vjerovatno imate nekakav scenarij koji predviđate što bi se moglo desiti sa civilnim društvom nakon pristupanja, Europskoj uniji i da li je civilno društvo razvijeno nije kakve vještine i znanja su potrebne kao na primjer zagovaranje, lobiranje, unutar samog sektora. Moje osoban dojam, znači u hrvatsko civilno društvo iznimno razvijeno. O tome razmišljam iz pozicije putovanja i po regiji, ali iz nekih europskih iskustava. Civilno društvo na neki, na neki način je bilo nositelj demokratizacije početkom uh, 2000-ih godina i kod nas jedan ogroman socijalni kapital leži u civilnom društvu koji ne postoji nigdje drugdje. Ljudi su razočarani u politiku, razočarani su i u sporti, nekako su pali svi njihovi idoli. Uh, civilno društvo je m, na neki način utočište. To su enklave gdje se ljudi mogu i osloboditi i u nečemu sudjelovati. Mislim, ako participirao kao volonteri, zaposlenici ili kao primatelji sadržaja. E, mislim da je civilno društvo ono koje ima na sebi ogromnu ulogu da, da nešto napravi e, što se tiče cijeloga sustava. Nema kod druge. Jednostavno, ne postoje trenutno ta politička snaga koja bi došla od ozgo koja bi nešto mijenjala. Ona uopće nema kapaciteta. To možemo čitati, novi nam je u dnevniku. Ali ono što se može dogoditi od ozdo, Znači od samih nas, ja mislim da je to ogromno, a što se tiče samog lobiranja, ja mislim da se tu daje i dalje učiti ali ne mislim da smo po tom pitanju podkapacitirani da nemamo pojma svugdje su se stvari događale ali lobiranje nije ne smije se izolirati lobiranje uvijek mora doći zajedno sa javnim zagovaranjem to su znači, dvije, dvije strane istoga procesa jer ako ti lobiraš i odlaziš na sastanke s nekim političarima a da isto vremeno ne radiš javne stvari i stvari za koje lobiraš ne prezentiraš javnosti to se opet svodi na neke Razgovore iz nečijih ureda, iza zatvorenih vrata. Ja sam apsolutno prisaša toga da stvari moraju biti javne i transparentne. Baš kad gledam e, sektor, opet mislim da nezavisna kultura prednjači u civilnom društvu poneprije po kreativnim metodama. Kreativnim metodama i u javnim akcijama i u zagovaranju. Uh, i uopće o smijšanju rješavanja nekih problema. I to ja mislim ono što je najkarakterističnije za nas kao dio civilnog društva i to je ta neka i sreća što uvijek imamo u sebe umjetnike, kreativne ljude koji stvari promišljaju ono što kažu Amerikanci out of the box. Ja, znači ne da pukušav neki drugi unutar civilnog društva da su oni ne znam, dosadni ili da rade sve ono opet by the book, ali možda čak i malo i da. Ma, ja mislim da je to definitivno ono velika stvar i super stvar za, za naš sektor Hoćete li nastaviti sa organizacijom konferenciji idući godin obzirom mm -hmm. i sama se rekla da je ova bila uspješna i po broju gostiju i sudionika A, što se tiče samih naravno da ćemo mi dalje nastaviti organizirati događaje i osmišljati kako ćemo dalje se baviti pitanjima europskih kulturnih politika i kako se on odražavaju na regiju i na naš konkretan rad. Međutim, ja ne bi to svela na pitanje da ćemo mi raditi konferenciju ili ćemo sljedeće godine osmisliti neki format sličan našem forumu recimo klapčuro. E, bitno je pitanje koje je naš interes, a to je taj da smo prisutni u ovome polju i da se time i dalje bavimo. Mi ćemo sigurno i dalje razvijati projekte koji će se baviti ovom tematikom, da li će oni biti u formatu Uh, okrugli stolova ili ne znam, uh, kreativnih radionica to ćemo vidjeti s vremenom, bit ćete pozvani. Ok, puno ti hvala molim slušali ste još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3, slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili u live streamu na mir.org. želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja, lako noću Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potporu nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Poruke neomično hladne, izrađenim u ulicu, stanem junama pod, čekam celano. A razstavljam me kad sam sama i moji drugi su tako Jedno po mene, moj tijelo obljiva znoj Ovoj tu kao je Raiberto